Itt. és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Alexandra Minden, ami szóra is érdemes Köszett jó reggelt, annak függvényében, hogy ki mikor hallgatja az itt és most, az én fia a János, Fajakönök, pedig az én hallgatóim, pontos időt azért nem mondok, mert az ismétléskor nem lesz mérvadó. Könyvekről lesz szó, konkrétan háromról, de lehet négyről, ötről, hatról, hétről. Ki tudja, hány telefon lesz, lehet, hogy sok lehet, hogy egyse. ezek mind könyvekkel legyenek kapcsolatosak, olyan könyvekkel, amelyeket olvasnak éppen, és valamilyen okból jó, vagy ki tudja, miért rossz élményt okoznak, most tették éppen mert olvashatatlan, küzdenek vele, letették, és kezdték, mert nehezen olvastatja magát, vagy el vannak ragadtatva tőle. Üdvözlöm, írja Gasi. 2013. február 21-én 11.43 perckor. Ma, a 2013. február 21-én a reggeli műsorban egy hallgató hívta fel a figyelmét egy az indexben megjelent Berentésével elért könyv bemutatójáról írt cikre. Ennek a hallgatónak felajánlotta, kölcsönadja neki a könyvet is olvassa el, és nem folytatódott a téma, közben a hallgató is kiszállt a beszélgetésből, nem tudom, adáson kívül történt az ügyben további megállapodás. Ha nem, én szeretnék élni a lehetőséggel, kérem a könyvet, elolvassam és szívesen megosztom, majd amire az olvasás után jutok. Irva, mondva, hogy kívánja. Erre az indít, hogy nekem tarán, tanárom volt berentés. Éva itt B. Éva, később néha dolgoztam is nála vele. Kedveltem is, de néha nagyon másképp voltam a világgal, mint ő. Önnel épp így vagyok, kedvele is, sok műsorát hallgatom, és néha mégis nagyon más gondolunk történésekről, hiába rokon szemvezek sok gondolatával. Nem hiszem, hogy egyetemes igazságokra jönnék rá, de felcsigázott az index cikk. És a történtekről elmondott reggeli gondolatai. Ha átruházható a felajállása szívesen élek vele, elbringázok a rádióhoz, akár, de találkozhatunk Budaközponti részein is szoktam látni a mamut áruház környékén a lányával, ahogy önnek jobb, ahol és hogy árul akár itt a telefonom 06 a 20-547 és így tovább, tisztelettel S. Gábor, akit most fölhívok, és akivel egyáltalán nem egyeztettem időpontot, tehát két lehetőség van, vagy felveszi, vagy nem, ha nem akkor egyszerű, ha felveszi, vagy beszélgetvelem velem adásban, vagy nem. Oh, my God. vagyok, én adásban vagyok, ön nincs adásban. Beszélget velem adásban, és akkor megbeszélhetjük azt, hogy mikor, milyen körülmények között verti át a könyvet, ami egyébként momentán nincsen nálam. Adásban segíthetem? benne van az adásban, döbüszit kiveszem ön alól, legyen szíves, annyit mondjon el magáról, amit amennyi szükségesnek lát, az, az e-mailjét felolvastam a nevét nem olvastam be, és a telefonszámát is csak addig, hogy 547 tehát ez alapján nem lehet őre ismerni figyelek Mire kíváncsi? Mindenre, ki jön? <hő> Én egy érdeklődő vagyok egy, nem egy akármilyen érdeklődő, hát ön valamiért dolgozott berentés és Évával, aki az ELTE pszichológia tanszékének oktatója, tehát valamilyen módon ön a pszichológiához, vagy a tanításhoz kapcsolódik. Igen, ez így van. De valamit el kéne erről árulni? Én tanultam nála, aztán később ö, dolgoztam. Milyen szakos, milyen szakos volt? Milyen szakos volt? Nevelés tudományi szakon tanultam és Aki nevelés tudományi szakon, szakon tanul abból mi lesz, ha nagy lesz? Nevelés tudós leginkább <gül> És a nevelés tudós a az mivel foglalkozik? Az oktatás nevelés leginkább elméleti részével Lehet, hogy ezt önállon inkább mint kutató elméleti szakember egyetemi találit tudja jól használni és lehet jól továbbkanyarodni a világon bármire mert hogy én azt hiszem, hogy valami ilyesmit is csináltam hogy egy csúgó minden más is érdeke ön mikor volt tanultam? és aztán Hó, önnek már 15 éve 15 éve ami azt jelenti, hogy most valahol a felső 30-as vagy az alsó 40-es tapossa? nem, én nagyon későn tanultam előtte voltak gyerelt családozós ideim Megszülettek a gyerekeim, nem kevesen, és aztán amikor ők már így nagyobb bacskák lettek, én akkor fogtam újra az iskola padba. Mert hogy egyébként mivel foglalkozott? Az előtt művészeti ágban dolgoztam kerániával. Amivel valamiért a... felhagyott? Hány éves korában iratkozott be az egyetemre? Uha, 42. 42, ami azt jelenti, hogy akkor most a felső ötvenes tapossa? Igen. Hirtel, hogy megöregedett, mi? A felső 30-as alsó 40-esből lett egy felső 50es. Nem, nem érdemes velem nem. beszélgetni. Hány gyereke van, mert erre is tett egy utalást? Egy nevet három saját. Miben dolgozott együtt a könyvszerzőjével? Ő neki volt akkoriban egy tanácsadó cége, és én ott voltam ilyen segéderő. Én akkoriban csoportvezetést tanultam. Csoportvezetést tanultam tőle, és akkor ő azzal, hogy bizonyos csoportokban beválasztott segéderőnek maga mellé. Miután meg volt győződve az ön képességeiről, mint tanítvány? Igen, valószínűleg így van. nem feltétlenül, hogy Önből aztán mi lett, az hogy elvégezte ezt a szakot? Tudom, hogy azt alkalmazta is, tehát most mivel foglalkozik? Hát én most is ilyennel foglalkozom tanácsadással, ami a csoportvezetéssel, tehát segítő szakmában vagyok. Az embereknek segítek lenni, jobban lenni. De egy szíló? Supervíziót, ah. tanultam ilyeneket, igen. Akkor az itt az egyetlen kérdés, hogy amikor közvetlen közelébe leszek a könyvnek, ami időnként tele van rajzolva, vagy tele van uh, ceruza, ilyen aláhúzásokkal, de szerintem önt nem fogja zavarni, akkor én a holnapi nap folyamán, ami az ismétlésnél nem lesz mérvadó, uh, oda fogom adni valamilyen körülmények között, tehát megbeszéljük a rendezvút, odaadom, a könyv aztán az ön birtokába kerül, bár hogy majd arra fogom kérni, hogy jöjjön be, mert ha már beszélgetni fogunk róla, akkor én még egyet nem vennék, ezt kaptam, de nem vennék egyet, és a könyvnek a jelenléte meg szükséges lehet, az a kerékpározás, amit felajánlott a könyvért, az adott esetben a beszélgetésre is vonatkozhat, ha az létrejön? Persze, jó, akkor, akkor én föl fogom önt hívni 48 órán belül, látja 24 óra, itt tágult ki, és akkor önnek, önnek odaadom a könyvet. Jó, nagyon szépen, köszönöm. Nagyon szívesen. Viszont jó. Itt egy könyv a kezemben, amiről senki nem akart beszélni, a szerző állítólag soha se beszél, legalábbis a médiában, itt Mosonyi Aliznak hívják és Medve Zsuzsi, aki pedig rajzolt a könyvhöz, és egyébként a Sufniban láthat ez a Katona József színháznak egy ilyen alegysége a Bodnár Erika mesi vagy elmeséléséből lehet ezekhez a magyar mesékhez közvetlenül jutni, talán majd egyszer lesz belőle egy hangos könyv is, Medve Zsuzsi pedig azt mondta aki egyébként egy híres könyv, illusztrátor, uh, burító tervező gégének a felesége, hogy ő viszont nem gondolja, hogy neki kéne beszélni erről a könyvről, így aztán nem marad más, mint hogy időnként fel fogok olvasni egy-egy magyar mesét, a Alisztollából, nem tudom, ki ezt a könyvet, ki látta Bodnár Erikával a Sufniban. ennek több verziója is volt, mint arra Bognár Éva, aki színházban lényegesen avatottabb, mint én felhívta a figyelmemet, mert volt ennek egy zenétlen változata, és most van egy zenés változata. Elérhetőségem 353-94-51, de éppen nem uh, szerda este van, akkor ne hívjanak engem, mert akkor az ismétlést hallják. 353-94-51, most éppen a magyar mesékről van szó, de lehet hívni engem, itt van Ungvári Krisztián és Tabajdi Gábor Budapest a diktatúrák árnyékában című könyv ez a harmadik talán befejező rész ahol önök ha akarnak akkor arról a lakó ingatlanról beszélhetnek amelyben laknak amelyet bérelnek, amelyben albérlők vagy ki tudja micsodák lehet ez egy ház, lehet ez egy lakás lehet ez egy sufni 353-94-51 ha pedig nem telefonálnak akkor időnként Kocsis Zoltán fog zongorázni én pedig föl fogok olvasni, nem lesz olyan színvonalú, mintha ha Máté Gábor olvasna föl, vagy a kocs zongorázna, de hát ennyivel kell beérniük. Mosonyi liz nem megszólítható, pedig én nagyon igyekeztem, Medve Zsuzsi pedig nem beszél. 353-94-51. Ennek a könyvnek még számozása sincs, tehát az oldalaknak nincs semmilyen számozása, és az egyes meséknek címük sincs. Volt egyszer egy angol tanárnő, magyar gyerekeknek tanította az angolt, és már elege volt. Gondolta, varratok magamnak egy szűk ruhát, kimegyek Londonba, járok fül alá, azt nem meglátjuk. Hát, ha megcsinálom a szerencsémet. Meg is varratta a szűk ruhát, kiment Londonba. Járt föl alá az utcán, és megcsinálta a szerencséjét. Hallották ezt a többi angoltanárnők, akik angol tanítottak a magyar gyerekeknek, és azt mondták, mi is maradtunk szűkruhát maguknak, mi is megyünk Londonba, járunk föl alá az utcán, és megcsináljuk a szerencsénket. Meg is a szűkruhát, ki is mentek Londonba, jártak ők is fel alá az utcán, és mégsem. Nem csinálták meg a szerencséjüket. Vissza kellett nekik menni angoltanítani a magyar gyerekeknek történetek, ház történetek, kimey lakásban lakik, milyen emléke van róla, és magyar mesék. Haló. Haló, jó napot kívánok Bénszendor, vagyok és hallom meg én a, a az a téma, hogy ki tud a saját lakásáról Az is tárolni. téma, így van, az is téma. Az is téma, na. én azért telefonnak múltkor akartam telefonálni, amikor az először szóba került, csak, csak foglalt volt folyamatosan a, a vonal. Én Budapest egyik legjobb és legrégebbi házában lakom, amit 1870-valahányban építettek. Tehát ez nem régi, hát ennél régebbiek is vannak a várban, gondolom. Hát a várban igen, de hát ez, ez, ez jóval a vár alatt van. Ez a Margit híd, Budai híd főjén, van a Lukács mellett. Erről azt érdemes tudni, erről a ház, hogy ez régen, nagyon-nagyon régen a, a, a Magyar Királyi Posta takarék volt a, a, a központi, tehát az ottani hivatal... Ugye ennek annyi jelentősége van, hogy annak volt a mi csodája? Annak a hivatalnokainak volt a lakás. Tehát, a háza, tehát, tehát hogy ez eredetileg is lakásnak, a... lakásoknak építették ezt a házat, tehát nem ó, egy ó, hivatal ó, volt. Igen. a lakások vannak benne? még egy sort, utána ráépítettek még egy emeletet, ahova a Budapestre följövő ilyen tanfolyamokra továbbképzésekre járó hivatalnokok. Itt meg egy pillanatra. Árulj el, hogy ezekkel a ráépítésekkel hogyan változott meg a háznak az arculata? Mennyi lett borzalmas, vagy nem lett borzalmas? Hát végül is az utolsó ráépítés is még, még talán a 20-as, -30 30-as években történt, tehát annyira nem lett borzalmas az épület. Hány emelet? Hát összesen hat emelet. Ön de, a, a, de az ötödik, hatodik az úgy, az úgy folyamatosan épült rá, és azok már nem, nem látszanak rendről. Tehát a földszintről, az utcáról már nem látszanak. Mert? Ö, mert a negyedik emelet fölött van egy ilyen kiugró kis tetőrész, és azt akarja a, a, a, az ötödiket. A ő mióta lakik itt? Gyakorlatilag padlástérbeépítés. Mióta lakik itt? Én 2005 óta. Honnan költözött ide? Ö, Zuglóból. Miért? Lakótelepű panelből. Ez egy mekkora lakás? Hú, nagyon nagy, 24 négyzetméter. Hanyad magával lakik itt? Ketten élettársammal. Meg egy macskával. Meg egy macskával. Hanyadik emelet? Hatodik. Csak macska az eljár, vagy otthon van egy folytában? Nem, nem, nem, nem. macska abban van, nem engedjük ki. Egy 24 négyzetméter az egy egy szoba konyha, vagy az micsoda? Az úgy néz ki, hogy van egy előszoba, egy viszonylag méretes fürdőszoba vécével, van egy kis konyha, egy kis kamra, és egy szoba. Mekkora az a szoba? Körülbelül lakásnak a, a fel olyan 12 nézetméter körüli. A hölgy vagy, akivel él az a felesége, vagy az élete... élettársam. Igen, hány éve? Ö, hogy hány éves? Nem, hogy hány éve élettársa? 2005 óta. Mert ugye arra gondolok, hogy igaz az a mondás, hogy ö, ö, sok jó ember kis helyen is elfér, mert ugye ebből a szempontból a sok az kettőnél kezdődik azért. Ekkor. De most éppen van egy gyerek is önök mögött, vagy nem otthonról beszél? Nem, nem, nem nem, otthonról beszélek, ez egy utcán itt elszétálló kisfiú, aki magyarázva nyúlszik. Uh, hogy, hogy mennyire lehet békében, tehát hogy azért ez, ez összeszorít két ember, tehát azért ez egy szűk tér. Szűk tér. Itt elvonulni nem nagyon lehet, ki lehet menni a fürdőszobába. Hát igen, igen, igen, igen. Ez, igen, nekem is ez a legnagyobb gondom, hogy amikor ő tévét néz, és olyan műsor néz, ami nekem nem tetszik, az őt zavarja, az engem zavar egy kicsit, viccaversa, de ezt, ezt megoldjuk. Ez nem probléma. Hogyan van be, utcai fekvés? Vagy milyen fekvés? Nem, nem, nem, ez bent a ö, ö, belső udvarra néz. Ez egy világos hely? Mert a, a, a mi lakásunk az déli minakásunk és rendesen körbesüti a nap, és viszonylag világos. Ez egy gangosház, ház, vagy. Tessék? Ez egy gongos ház, vagy milyen ház? Hát az első, az alsó négy emelet az gangos, aztán az ötödik, ott már nincsen körfolyosó, az már gyakorlatilag egy olyan és volt, a hatodik, azt pedig mondom, tetőtérbe épít. Milyen állapotban van a ház? Izonyatosan leromlott, de, de többé-kevésbé próbálják karbantartani. Az, hogy iszonyatosan a... leromlott, ez mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy nyáron például nem volt nálunk víz majdnem egy napig, mert úgy ment szét egy cső, hogy egy, egy, egy főelosztó csőben, hogy tölt belőle a víz, és az egész házba le kellett szárni. Hány lakó van. Illetve hány lakás van? Hú, hát ahogy mi összeszámoltuk, körülbelül 175. 175 ember? Nem, annyi lakás? 175 lakás? Igen. Ez egy mérhetetlenül nagy ház lehet. A lokácsfürdő melletti nagysárga házak. Én ezt értem, de akkor is 175 lakás, az nagyon sok. Az nagyon sok. Hát van benne három udvar, a három udvarhoz tartozik összesen négy vagy öt fő két mellék lépcsőház. Kitől vették annak idején meg? Aki eladta, hova ment? Ö, mi nem, nem, nem, ez önkormányzati lakás, ahol mi lakunk. Önkormányzati lakást, egy zuglói lakásra hogy lehet elcserélni? Ö, úgy, hogy az, a, az, az, élet, az az előző élettársam lakása volt, és amikor összeveszünk és megromlott a kapcsolat, én akkor költöztem anyámhoz egy pár, egy-két-három hónapot voltam nála, közben is összeismerkedtem a mostani párommal, és akkor utána odaköltöztem hozzá. Az a baj, hogy újabb témát adott nekem, mert nemrég összeakadtam a gumisommal, amiről már lehet, hogy többet mondtam a kelleténél, mert valamikor egy közismert ember volt, még a műsoromban is beszélt 543.112 évvel ezelőtt, és nem biztos, hogy most akarná, hogy ráismerjenek, és ő azt mesélte, nem túlságosan boldogan, hogy x évtized után visszaköltözött az édesanyjához, nem teljesen önkéntes alapon. Amikor ön visszaköltözött az édesanyjához, akkor hány éves volt? Volt uh, 39-40 körülbelül. Mennyire volt ez egy normális állapot? Mert néha elgondolkodom azon, hogy milyen lenne, ha úgy hozná az élet. Hogy nem anyám költözne hozzám, hanem én költöznék anyámhoz, de nem azért, mert ápolni kell, hanem mert mondjuk ellehetetlenülne az élete. Mondjuk nem tudnék feltartani egy lakást, vagy tud, fogalmam sincs. Milyen hát volt az, ö... az önök élete? Hány éves korában költözött el? Mármint hova? Már hát az édesanyjától. Az, az előző élettársamtól. Nem, nem, nem, nem, az édesanyjától. Édesanyámtól. Ö, hát végül is úgy volt, hogy mi nagyon-nagyon sokáig együtt laktunk egy családi, szintén a földi lakóteletem egy ilyen háromszobás lakócsba, aztán a 73-tól 91-ig, akkor szétcsereéltük a lakást, mert azt nem tudtuk tartani, én akkor hozzájutottam egy önkormányzati lakáshoz, ott laktam addig, ameddig laktam összejöttem az előző élettársammal, oda költöztem hozzá, az az önkormányzati lakás azt közve közön elment, és ö, amikor megromlott a kapcsolatunk, akkor én ö, odaköltöztem költöztem. Több mint hozzá, tíz éve, tehát hogyha jól számolok, számolok, minimum tíz év. Milyen volt több mint tíz év után visszaköltözni az édesanyjához? Kellemetlen, mert ő, őnek is gazonya van, tehát az ő lakása is egy egyszoba. Aha, aha. Az egy szégyen, vagy ez egy milyen érzés? Ö, nem szégyen. Várja, -e várj, várj, várj, várj, várj, várj, ön kérte, vagy ő fölajánlotta? Ö, nem, végül is mondtam, hogy a kapcsolatot most már nem tudom tovább csinálni, Én ezt értem, értem, de aludhat. azt kérdeztem, hogy ön kérte, vagy felajánlotta? -e? Ez egy megválasz? nem muszáj válaszolnia, de harmadik eset nincs. Ne, ne, ne, direktben nem kértem, csak megemlítettem. Ő pedig azt mondta, hogy fiam, ha így alakult a helyzet, akkor aludhatsz itt is. Magyarul megkérte rá? Uh, igen. Igen, hát csak beszéljünk, hogy magyarul. Uh, mennyi ideig tartott ez? Hogy ott lakom a, ott a igen, igen. egy két-három hónapig. Mennyire volt békés? Teljesen. Nem volt semmi. Igazság az, hogy én akkor olyan munkahelyen voltam, hogy reggel elmentem 7 órakor dolgozni, és este 9-10 óra volt, mire hazaértem, tehát gyakorlatilag túl sokat nem voltam anyám. Én jól vettem azt ki az ön hogy önnek saját lakása soha se volt? Ö, nem. Jó, jó. Hát neve nem volt lakás, lehet egy lakás igen, rész, igen. De, de nem volt soha saját. Ő hatás. ma hány éves? Most 48 múlt uh, Mekkora kincs Magyarországon egy lakás, ami egy rossz kérdés? Önnek mennyire fontos az, hogy az öné legyen a lakás, vagy az a fontos, hogy legyen fedél a feje fölött? Uh, nekem inkább az a fontos, hogy legyen fedél a fejem fölött, és azt a fedelet azt ön tudjam tartani, hogy kinek a tulajdonában van, az igazándiból nem érdekel. Van egy utolsó kérdésem, és akkor tekintettel kell lennünk a hírekre, tök mindegy, hogy melyik nap. Az ön véleménye szerint, tehát mondjuk hülyeség mindent 90-hez mérni, nem is mérek 90-hez. Én azt kérdezem, hogy az elmúlt 25 évben ön az ingatlanhoz, a lakáshoz, magához a lakáshoz, amiben él való viszonya vala is megváltozott, illetőleg érzékelte a környezetében, hogy változik a viszony, Uh, mint ahogy az emberek, amikor lehetett, akkor azonnal vettek egy használt nyugati autót, legyen az 20 éves, de legyen az nyugati autó. Uh, mit érez, mennyire fontos ma uh, az embereknek a lakásandra uh, kiadnak akkor is pénzt, hogyha az egyébként aránytalanul sok pénzt visz el a hétköznapi megélhetésükből, mert hogy ilyen, ilyen módon nevelkedtek, és az elmúlt idősen sem változtatott ezen, amibenhez behez persze hozzájárul a lakáspiac, etc., etc. Én úgy érzem, hogy ez itt nagyon, nagyon félre van csúszva, mert, mert mindenügy gyakorlatilag azon, hogy vedd meg a lakást, vedd meg a lakást, vedd meg a lakást, és, és senki nem gondol arra, és nincs is senki rászorítva, vagy ránevelve, vagy egyetlenül nem alakult ki egy olyan piac, hogy, hogy tartós bérletbe kiveszek egy lakást, és ott érem az, a nem az enyém, hanem bérlem. Az önnek a mostani fizetéséből ennek a lakásnak van piaci ára? elméletileg van Jó, hát ezt piaci ára. Jó, akkor vegyük ezt a piaci árat, és nem mondja meg az összeget. Azt sem mondja meg, hogy mennyi a fizetése. Ha ezt önnek egyedül kéne megvennie, és közben azért valamit élnie és kéne, kifli tenne kiflivel, akkor mennyi, mennyi idő alatt jönne az -e annyi pénz, hogy ezt megvegye? hát megmondom őszintén 60-70 év. Jézus Mária, viszont hallások... Önök telefonálhatnak, az ismétléskor ilyenkor hírek lesznek, most nincsenek hírek. beszélgetünk, önök könyvekről beszélgetnek, akkor is, hogyha a lakásukról beszélgetnek. Ezek a beszélgetések egyébként Unguári, Krisztián és Tabajdi Gábor Budapest a diktatúrák árnyékában a Jaffa Kiadó könyvéhez kapcsolódnak, akkor is ezt a könyvet nem olvasták. Én pedig időnként felolvasok egy-egy magyar mesét, amit Morsonyi Alice nem vállalt magára. Az illusztrációkat egyébként se látták volna, de Medve Zsuzsiakas se akart velem beszélgetni. Olvasom. Volt egyszer egy néni, úgy hívták Vilma néni, öreg volt, már 102 éves, amikor egy este azt mondta, holnapkorán kelek, írok egy hosszú költeményt a magyarokról, gyönyörű, szép lesz és jó lesz a vége? Kérdezték a magyarok, jó lesz. Nagyon jó lesz, mondta Vilma néni. Biztosra megígéret? Kérdezték a magyarok. Megígérem, mondta Vilma néni. Most megyek aludni. Csak hogy másképp lett, mert reggelre Vilma néni meghalt, nem tudta megírni a szép költeményének, aminek jó lett volna a vége. Eddig biztosan megértem mondták a magyarok, és elbúsultak nagyon. 353, 94. 51. Ha beszélgetünk vagy nem beszélgetünk, hogy ki milyen könyvet olvas, tetszik neki vagy nem tetszik. Ezt nem tudom kitalálni, miről van szó, mert nem tudom, milyen könyvet olvasnak. Van Imáron harmadszorra egy ajánlott téma, Ungari Krisztán és Tabajdi Gábor, Budapest a diktatúrák árnyékában, jaffa kiadó titkos helyszínek, szimbolikus terek és emlékhelyek, amelyek kapcsán arra kérte önöket, hogy meséljenek arról a lakásról, amiben laknak, lehet az egy ház is, és ezáltal egy sajátos élettörténet kerekedik, ez a második lehetőség. A harmadik lehetőség pedig, hogy egy 2011 vagy 2012-ben megjelent könyvet, amit Fialajánosnak Jánosnak Mosonyi Aliz és Medve Zsuzsi is dedikált, ám egyik se beszélget velem. Változatlan utánnyomás 2011, ami azt jelenti, hogy ennek korábban is lehetett egy verziója. Van neki itt egy módtója, ha ez az. Kossuth Lajos sokat szenvedett, ő értünk, mondta a felesége, ne ezekkel, Lajos, de azt mondta, nem engedek kivívom. Taktaszadai mondák Szabó Lajos gyűjtése, hogy aztán ez tényleg így van-e, vagy sem, azt mosonyal is tudná elárulni, de ő nem beszélget velem. Hogy önök beszélgetnek-e velem, az ki fog derülni az elkövetkezendő percekben. Én minden esetre nem vagyok muníció nélkül. 353 9451, ha csöngén én fölveszem, ha nem csöng, akkor nem veszem föl. Szerintem ez többé-kevésbé értelemszerű. Volt egyszer egy svéd király, aki halálát közeledni érezvén végrendeletet csinált és ebben Svédországot ki tudja miért a magyarokra hagyta vagy örökre elhagyta a szemét a magyarok elolvasták a végrendeletet nagyon megörültek és rögvest felkerekedtek hogy megnézzék az örökségüket nem rossz mondták mikor átlépték a svéd határt egy feltétel elfogadjuk mától svéd beszédet itt nem akarunk hallani magyarul vagy sehogy a svédek erre elhallgattak és meg se szólaltak vagy száz évig ezt a magyarok nagyon megunták és visszaadták az örökségüket a svéd azóta hallgatag nép lett, beszélnek ugyan, de jól megfontolják a magyaroknak, köszönhetik ezt. a magántelefonomon keres. Igen. Nagyon. Igen. Értem, kicsit meglepődtem, köszönöm szépen, hogy hívni tetszett. Macskási Izolda hívott engem. Úgyhogy ennek örömére fel is olvasok önöknek egy magyar mesét. Mosonyi Alisztollából, 353-94-50, nyugodtan a, a mobilomon is. So, műsort vezetek. Jó, viszont halása. Én is. Volt egyszer egy gróf, akit börtönbe zártak igazságtalanul. Ő meg azt mondta magában, nem fogok én itt ülni a börtönben, de hogy is. Ások egy titkos alagutat, azon át majd kiszakok Amerikába. Ásott is, vagy húsz éven át a legnagyobb titokban, akkor végre kijutott a napvilágba. A napvilágra, bocsánat. Az, hitte Amerikában van, kezdett is amerikaiul beszélni, csak az a magyarokhoz került ott lukhat kivéletlenül. A magyarok megörültek neki, hát hogy ne egy valódi rófnak, de ő csak körülnézett, aztán visszamászott az alagútba, és ásott tovább. Iszalda Macskás Izolda 1945-ben született Marosvásárhelyen művészeti tanulmányait Kolasváron a képződötti főiskolán kezdi majd nemzetközi összindíjat kap és Ausztriában fejezi be 1971-ben Magyarországra telpül azóta magyar képződészet eléggé meghatározó, élet meghatározó személyiséges számos nagysegérőkük kiállításon mutatkozik be itthon Erdélyben és Európa országaiban ő telefonált. Alkotói életútját, hazai és nemzetközi művészeti díjak sor a munkáira derül az élet és emberi kapcsolatok lírai szépségének ábrázolása a jellemző, sejemre készült műalkotásai rangos magyar és nemzetközi magán- és közgyűjtemény megbecsült tételei. 61 óta is Magyarországon, itt diplomázott 68-ban, 71-ben megkapta a magyar állampolgárságot. Soha nem beszéltem, hogy honnan tudja a telefonszámat, elképzelésem sincs. Senki sem akar beszélni a lakásáról, vagy a házáról, ahol lakik, mert akkor többet evel a lehetőséggel nem lehet élni. Kétségtelen ez a harmadik alkalom, és tűnik, hogy most hirtelen bűség van itt, magyar mese, ugye egy telefon erejéig eljutottunk is Évához és az élet személyiséghez, de senki se akadályozza önöket abban, hogy telefonáljanak, legalábbis most, amikor szerda este van, mert az ismétléskor ez nem lesz mérvoldó. Elérhetőségem 353 Hát akkor még egy magyar mesék. Így egybe. Volt egyszer egy jós nő, aki mindent látott, a múltat és a jövőt látott előre is, meg hátra is, és volt egy nagy ceruzája azzal írta le a jóslatait nem kellett radírozni soha semmit amit leírt az úgy volt kis türelemmel legyen jó kis türelem csak ezt felolvasom mindenki hozzáment, ment, őt kérdezte és így a magyarok is elmentek egyszer hozzá hogy megnézte őket, aztán fogta a ceruzáját és leírta nekik a múltjukat, a jövőjüket és még egy torta receptet is Hello. ezt ingyen adom hozzá mondta legalább Hello. egyetek egy jót legyen türelemmel drága barátom egy magyar meséket olvastam Hallo. Hallo. Előbb erről a telefonszámról hívtak engem, igen? Igen, én hívtam, igen, én csak nem tudtam visszaink, igen. Értem. Most má, más is telefonál, várj pillanat, a nagy a forgalom. Kis türelm. Ja, Háló! Akkor... De nem maradjon, én most én hívtam, tessük. mondja Mondjad! Azt nem nem, nem Azt önnek szeretném. mondom, hanem annak, aki hívott engem. De mindjárt kis türelmét vár, kérem, jó? Addig zongorázom. Teljesen, teljesen az öné vagyok, aki, a, a, amíg megint valaki nem hív, Én telefon telefonközpont Na, vagyok. Figyelek! Na, elég is az nem, én zavartam, a igen. Akkor lakás, igen. Akkor lakási kapcsolatok, az elég a hozzától hallgattam, hogy csak csatlakoztam a műsorhoz, és e, hát megfogod be a dolog, úgyhogy én is szeretek hozzászolni. Ha lehet. Hoz, igen, hát hozzászolni nem akar, hanem a saját lakásáról fog beszélni. Hát a saját még így van, igen. Csak én, én, én állami gondozottként lőttem föl, és, és, és, és már kicsi korom voltam, már be, be állami gondozó voltam, és, és, és nyertem egy pályázaton, egy lakást. Önkormányzati lakást. Hogyan lesz az ember állami gondozott? Ön hogyan lett állami gondozott? Hát én meg, a szüleiméket eldobtak. A családi problémák miatt. Nem is ismeri őket? Hát, ismerem őket, Hány éves korában dobták el? Hát már két éves homba. És azóta találkozott velük, vagy tartják a kapcsolatot? Hát találkoztam velük, tal meg, már meghaltak, ugyan, de a testvéreimekkel még tartom a kapcsolatot. Ön hány éves? Hán 41. Most az egy nagy lakásról volt szó, az hogy jön a képbe? Hogy? Egy nagy lakásról volt szó. Hát igen, nekem egy lakásom, önkormányzati vérlakásom van. Igen? És most én megnyertem a pályázatot, mert én beadtam a pályázatokat, és megnyertem, a állami gondozó hátrányos helyzetű vagyok, megnyertem. Érti? Hát ha elmagyarázza, érteni fogom, mi a hátrányos e helyzete? Az állami gondozottság, vagy van önnek más hátránya is? Nincs, már ez az egy, ez az egy, és én így kaptam meg a lakást. Hány éve? Amin, hát már hat éve. Uh -huh. De az ember és 35 éves korában miért kell egy lakás, ha állami gondozott volt? Tehát 35 éves korában már nem volt állami gondozott. Hát nem, de akkor volt egy helyem, ahol laktam, tudtam lakni, egyszerűen tudtam lakni. Ez egy mekkora o, lakás? Ez egy 23 négyzetméter, Szoba, szóval konyha, amikor megkaptam. És most én most ezt felújtottam szépen a félerömből. Fűrőszobát vécét csináltattam benne, nyilvánókat kicseréltettem, ajtó teljes hálózatja, a vezetékeket kicseréltettem a fa minden. Ez egy hány éves ház? Hát ez egy nagyon, ez egy régi, egy legalább száz éves épület. Melyik kerület? Hát ez a 13 kerületben van. Úgyhogy egy, hogyan tetszett erre a lakásra, ebben a kerületben lakott korábban, vagy hogyan került? Tehát hogyan nem. sikerült? Nem. Hát mondom, hogy én ezt pályázatot megnyertem, és úgy, úgy jöttem én... Laga a pályázat miről szólt? Öh. Hát, hát arról, hogy, hogy, hogy föl kell újítani a, a, ebben az esetben a lakást. Mennyi időn, ezt, belül? Mennyi időn belül? Hát, hát úgy van, hogy öt éves szerződésekkel van ez megkötve. Mennyire volt és önnek ez nehéz anyagilag ezt felújítani, vagy ez saját hát Sok volt, és még, még, még a mai napig is még mindig új, új csinósítom a lakást. Hagyat magával lakik, lakik benne? Egyedül vagyok, egy, egyedi alkalom. Ön egyébként lakott már többen is, vagy most ez egy átmeneti állapot? Nem, nem, ez egy átmeneti állapot vagyok, most egyedül vagyok itt. Nincs sekem, se élettársam, se feleségem, se barátnőm. Mivel foglalkozik? Karbantartom még egy iskolába. Ki ezt a felújítást saját maga, vagy megbízott onnan? Nem, hát én ismerősüket hívtam, én barát, én is közeli ismerősüket. És most szép a lakás? Úgy csinálták meg nekem, tessék? Szép a lakás? Szép, hát gyönyörű, nagyon álmennyezet, meg modern, modern. Álmenyezet az minek? Hát a szobába De az minek? mi nem jó az igaz hát, hát azért, mert a fűtésvillet nem mindegy, tudja? A fűtésvillet nem mindegy, hogy a, a fűtés hogy van benne meleg. Én értem, de az álmenyezettől. jó, én teljesen tudatlan vagyok. Az álmenyezettől hogyan lesz melegebb? Hát úgy, hogy, hogy a belmagasság mondjuk 340, 40 úgy akkor lejjebb lehet venni, legalább 20 cm vagy 30 cm a lelet a, a, le a, a mennyevől. És ott nem lakik senki. Tehát ott van egy 20 cm-es amiben nem lakik senki. Így van, így van. És az, és az úgy, az, az, az, az, az, és akkor az úgy meg vannak benne fotlámpák. Megtervezte? Meg, meg. Enkezüleg? Igen, igen, így igaz Milyen bútorok vannak benne? Nekem ilyen szép üveg, meg róm, fém És hol vette őket? Hát a ilyen, uh, bu, uh, na, na, hogy mondjam A berendezési Boltokba vettem én ezt Igen, a berendezési boltokban. Ebben a területben is dolgozik? Igen, ebben, így van Az, hogy az embernek mennyi ideig Tehát, hogy ez az önkormányzati lakásra való Bérlet, az bármikor felmondható? Vagy hogy van ez? Ez a felmondhatja az önkormányzat. Így, ahogy tetszik mondani, hogy ha valamit nem úgy lát az önkormányzat, ha már látja azt, hogy, hogy nem fiatja valaki rendesen a, a lakbért, vagy valami, akkor kilakoltathatja. Nekem aztán az éghajlat a világán semmi közöm nincsen hozzá, de egy ilyen lakásnak mekkora lakbére van? Hát ö, én szociális alapon kaptam ezt a lakást, ugye? És a minimál mérték nekem akkor, 2006-ban. És ez egy jelentős összeg, összeg vagy nem jelentős van, összeg? Hát jelentős összeg, így ér, volna, tehát nem egy, nem egy nagy összegről van szó. Tehát a lakbérem a, a szeméttel együtt a, a 4500 szon. Tehát ez nem egy nagy összeg. Abban benne van a fűtés is? Abban nincsen, az külön a, külön a gáz, az külön van. A gáz külön. Akkor gá, a villany külön, meg a hívják, van külön az a, a víz, meg a csatorna. Elférne ebben még egy ember, vagy elfért már? Hát elférne itt két ember, elférne, elférne, mert nem, nem egy kicsi lakás, de... de... Előtte hol lakott? Sí. Előtte a, az iskolával adtam sok évet, egy melléképületben. Ahol megtűrték, vagy felajánlottak valami sufnit? Igen, igen, így igaz, így igaz. Mennyire értékeli az, hogy önnek most van egy saját lakása? Nem az öné, hát, de van egy lakása. Hát nagyon örülök neki. Olyan, mintha most, ha nyernék az ötös a lotton. Nagyon örülök neki, hogy megvan ez a bérle. De ha a... lenne, lenne pénze, venne egy lakást, vagy ebben a lakással, akkor is jó lenne? Hát ez egy jó kérdés. Hát nézd, -e. hogy csak, ha... Hát én szerintem lehet, hogy ö, ö, egy ideig megmaradnék benne, utána gondolkodnék, hogy lehet, hogy akkor átváltanák. Ez egy nagy hát ház? Nem vagy, nem, nem, nem kicsit, kicsit. Vannak szomszédok? Hát vannak, igen. Milyenek igen. a szomszédok? Hát ilyen és olyan is, tehát nem egyformák az emberek. Azok nem egyformák, de ebből nem tudtam meg sokat. Hát, ilyen, hogy mondjam magának, itt, itt a legtöbb ilyen, ha, na, hogy fejezem ki magam cigány, na. <laughs> Azért laknak itt cigányok, mert hogy rossz állapotban van a ház és kicsi a bér, és akkor, akkor oda beköltöznek? Igen, igen, ez jó, tetszik, igen, így van. Ön is cigány, vagy ő nem cigány? Hát én is az vagyok, sajnos, de, de szégyellem. Már. Hát, de miért szégyelli? Hát azért, mert nem, én nem az a fajta vagyok, mint, mint a nagyon sokak. Én ezt értem, de, de most a saját fajtájáról mondja azt, hogy maga más fajtát, ugyanaz a fajta, mint a többiek ha egyáltalán vannak. Csak az, az, hogy én nem, nem a rablók meg a egyék között tartozom. Tehát a többiek rabolnak, akkor börtönben lennének. Hát nézz, a lopnak, meg mit tudom én, és nem olyan, olyan a körülmény, meg nem tudom én. Szóval én meg becsületes, vagyok dolgozok, meg minden, spórolok, minden. Milyen állapotban van a ház? Hát rossz. Már hogy a, a, a Igen, hát tőlem belül hát, is megoldhatja. Milyen hát állapotban van hát a lépcsőház? Hát nagyon rossz. Hát ez ramadsz. Hát ez katasztrófa. Hát Öt év múlva, ha föl fog hívni telefonon, akkor innen fog fölhívni? Hát valószínű, igen. Családja lesz? Hát ezen még nem gondolkoztam, de szeretnék egyébként. De az ember azon, a családja legyen azon, hogy nem szokott gondolkodni. Tehát amikor belesik a szerelembe, aztán nem életet él. Hát igen, csak lesz nem volt nekem egy ilyen esélyem. esélyem, tudja? Nem hát, volt. És de még nem hát, találkozik én, nőkkel? Nem találtam még meg, a, igen, nem találtam még meg. Hát akkor igyekezzem. Vagy ne igyekezzem. Hát, de, hát nem, így de rájöttem, nem, nem, hogy nem beszélem. Mert. Mert nagyon nehéz, mert nagyon nehéz. Olyat találni, amilyen nekem kellene, nagyon nehéz. Az milyen? Hát még de olyan, hogy ö, tehát hozzám tud igazodni, hogy mindenben esetleg megfelelne. Én nem dohá, Én, nem, én nem, doháizok, nem iszok. nem drogozok nem kár, tehát meg nincsen a gond szenvedé, ami, ami miatt szóval, egy, egy lány megutálna Nincs én egy drogoztam de végül is sok nő megutált, viszont hallásra zárom soraimat elolvasom az utolsó mesét Ezt már az utolsó Köszönöm Kocsi Zoltának, hogy zongorázott, és a dövüsszének is nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket megírta. Nagyon kedves volt tőle. Rövidesen majd szignál lesz szignál háten, de addig felolvasok egy nagyon rövid mesét, Mosonyi aliz Magyar Mesékmedve, Zsuzsi rajzaival. Volt egyszer egy rádió. Ezért reggel a világ összes nyelvén bemondta, hogy szégyeljétek magatokat. Meghallotta ezt a világ összes embere, és mind elszégyelték magukat. Csak a magyarok nem. Ők gyorsan kikapcsolták a rádiót. Alexandra, minden babiszóra is érdemes.